Eraiki ordez, jatea OB leheloarekin bildu dira ostegun goizean nogeita marbat laborari behu eta aktivitate ere muondoko pentze batean uruinean beren traktoreekin. Ego lapurdi elkargo oiak idukakotxo geitalauek tare lur pribatu bati erosi baititu joan dena benduan milioi bat eurotan behu eta aktivitate zonaldea handitzeko sedearekin. Sedasunak Txotxe Elizondo uruineako laboraria eta ELB sindikatuko kidearekin Pour savoir qui est Młość agie студien etc. Le monde voit qu'il s'applique Couldi et qu'il y a des morts janaidu iru hektara bat dela eta milun bat pagatu duela gutxi gora bera lujauk ukaiteko hemen laborari batek egiten zuen hartua hemen eta bestaldean pence bat da bazka eta bazkatzen zituen elkarteak salatzen dute prezio biziki gora hogeita hamar euro metro kajatua eta sustute diru publikoarekin egine izan dela laborari bat bat zen lujauetan alokatzen zituen hartua eta baratzegin aritzeko. beste luj batzu proposatuak izan zeizkio baina kalitatea apalekoak txotxelizondu. E, denetan guri azkenian luk oberenak kentzen gaituztela zutela, e, leku xabal xabalak hemen bezala, eta guk berdugula gerota gehiago edo mendiari buruz, edo itxasuari urbildu, e, eta txikitzen da, eta gera, gerota gehiago trabak ditugu, gure arditropakin, behiekin, eta lana egiteko beti bide gehiago egin berdugu uko duar Elkargo ohiaren preziidentari dahi egin dute eta ustailean Euskal Elkargoko ekonomia eta ljalde garapen tsaila sarduratzen den Michelle Etchebest mauleko auzapesarekin hitz orrdua dute laborantzarako elkarte guzi hauek.